ערבת אשת אביך לא תגלה, ערבת אביך היא. ערבת אחותך, בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערבתן. ערבת בת בנך ובת בתך לא תגלה ערבתן, כי ערבתך אינה. ערבת בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא לא תגלה ערבתה.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 ותתקיא הארץ את יושביה, ושמרתם אתם את חוקותי ואת משפתי, ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם. ותתמה הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם, ותמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם.